40 éves lett a Commodore 64, az egyik legismertebb házi számítógép, Mi pedig élményeket idézünk. Mik az előzmények és honnan jön a C64? Korabeli emlékek sok-sok chiptune zenével. Aztán a Commodore 64, máig élő eleven szubkultúra, megszólal az Árok Parti szervezője. Commodore a filmsztár, hogyan lett digitális a kung fu fighting és egy Commodore dal hat korszaka. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztalt Társaságban Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlek minden kedves hallgatót és C64 szerelmest. Keleti Artur kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság napja alapítója. Hello Artur! Üd mindenkinek, és különösen sok szeretettel üdvözlöm a 8 bit rajongókat. Képes Gábor, digitális múzeológus, a Naiman Társaság marketing igazgatója. Hello, Leo! Köszöntöm a kedves hallgatókat, hajrá, C64! Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Kellemes egy órát mindenkinek, és jaj, C64! És lesznek további vendégeink is, akik telefonon kapcsolódnak a műsoromba. Közülük már itt van velünk a Darab István becenevén Rambo, IT-biztonsági szakértő és Komodor 64 rajongó. Szia István! Sziasztok, és boldog születésnapot a Commodore 64-nek! Így van, így van, mert hogy 40 éves lett a számítógép, a számítógép, ami sokaknak gyerekkoruk óta jelentette a számítástechnikát, pedig ugye az ott akkor már jó néhány évtizede fejlődött ez a tudományág, viszont a Commodore 64 az, amivel berobbant a házi számítógépek korszaka. Szerintem itt az elején beszélgessünk itt kicsit egymás között arról, hogy kinek mit jelentett ez a számítógép. Én picit háttérbe is fogok húzódni, mert hogy nekünk nem volt annak idén a 80-as években Komodorunk se, ZX se, úgyhogy nagy örömmel fogom hallgatni, hogy hozzátok hogyan érkezett meg a Komodor 64, Artúr? nem látják a hallgatók, de egy ilyen, egy ilyen hatalmas vigyorról az arcomon ülök végig, és ez az egész téma, ez, ez, ez engem mindig nagyon felvillanyozott. Azt hittem, hogy egy könycsepet elmorzsolt el így a szemed alatt, hogy felidézed a nosztalgikus emléket. Az is biztos lesz. Így van, én egy nagyon kivételezett helyzetben voltam, mert a 80-as éveknek az elején egy külföldi rokonunknál jártunk nyugaton, tudjátok, és ott sikerült vásárolnunk Franciaországban egy Commodore 64-et floppy-val, floppy val ami nagyon-nagyon nagy dolog volt. Hazahoztuk, és hát én teljesen szerelembe estem, teljesen autodidakta módon, egy francia kézikönyv segítségével megpróbáltunk valamit kezdeni vele, és hát onnan kezdődött a szerelem, úgyhogy a mai napig nem ért véget. Akkor még nagyon kis fiú voltál, de szerintem Kovács Tücsi Mihály már picit nagyobb kamasz lehetett. Játszottál vele? Őrült szerencsémre én a Gödöllői Agráthudományi Egyetemen helyezkedtem el 1985-ben, egy nagy KGST gyártványú R22-es számítógépnek a kezelőjeként, viszont ami lényeges volt, a saját szobámban, a saját asztalomon volt egy Commodore 64-es, egy 1541-es meghajtó és egy valódi Commodore monitor, mint a munkám része. Úgyhogy, amikor nem kellett lyukkártyákkal és ilyen hülyeségekkel szórakoznom, akkor az első fizetésemből vettem magamnak egy joystickot, és a karbantartós srácoktól kértem folyton kölcsön a lemezeket, és mindent végigjátszottam. Az azték piramistól kezdve, amihez csak hozzájutottam. De ez már akkor a szerelem volt, hogy Megvettem az első könyvet, ami a programozásról szólt, és kevesebb, mint egy év után úgy álltam tovább egy iskolába dolgozni, hogy ott a munkaköri leírásom része az volt, hogy ki kell fejlesztenem egy számítógépes programot a tanulók nyilvántartása érdekében. Rambo, alias Csizmazi Adarav István, te játszottál? Igen, hát nekem is nagy szerelem volt. Én mondjuk a Hongarotomba dolgoztam, és emlékszem rá, hogy 1981-ben a kóbor megjött Londonból, és hozott egy kis dobozt a hóna alatt, mindenki eldobott mindent, rádugta egy ilyen Junos tévére, és akkor megláttuk az EX81-et, és akkor mindenkinek ott elállt a szava de hát tulajdonképpen a Commodore 64 volt az a gép, ami nagyon tetszett nekem. Engem 84-be vittek Patonának, és emlékszem, hogy a Majakovszki utcai bizományi sok érdekes dolgot lehetett a kirakatban látni. Akkor vitték le akciósan 100 ezerről 64 ezer forintra az alapgépet, ami az nem volt semmi, sem se Magnó, se Floppy, és hát abban az időben... A merkur zsigulit 72 ezerért, a Trabantot 60 ezerért, tehát össze lehet vetni ezeket a... Meg a összegeket. mostani infláció sem volt még jelen, úgyhogy... Hát igen, és hát nekem aztán végül is úgy sikerült hozzájutnom, hogy a Bécsi út másik végéről 1985-ben egy válogatott focista behozta, Ja, a Bécsi út másik fel, ez a Mária Hill Festrasse? Hát igen, és akkor az egy kazettás volt sokáig, és hát csak egy-két év múlva tudtam én is úgy vásárolni, hogy legyen hozzá Flopi. Én csereberélgettem Nagyferóval, meg a... Hát éppen a Mekivel azt hiszem ők ketten voltak, akik ilyen kapcsolatba kerültem velük, és hát akkor ugye egész más volt még a világ. Tehát a programokat ilyen apró hirdetésben, hogy ezt cserélném erre, azt cserélném arra, tehát nem volt még ilyen BSA, meg szerzői jog, meg hasonló, hanem mindenki lemásolta azt, amit tetszett neki. Na, a zenéről majd még fogunk ma este beszélgetni, úgyhogy erre még visszatérünk, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy képes Leo, mikor találkozott először a Commodore 64-jel? Hogyha jól számolok, akkor valamikor a 80-as évek második felében, kisgyerekkoromban mi szinkleresek voltunk, ezt el kell mondjam, szinkleres spektrumosok, és imádtuk a spektrumot, én a basic nyelvét azóta is körbe rajongom, és utána a bátyámnak a harmadik számítógépe, az egy Commodore 128D volt, ami tulajdonképpen a C64-nek egy bővítése, és azon aztán beleszerettem a Maniac -be, a SimCity-be, és akkor rájöttem, hogy éljen a Commodore Sinclair barátság. Viktor, róla tudjuk, hogy te inkább az égspektrum világában voltál nagyon jártas, de mit láttál kívülről a Commodore 64-ből? Egyébként ez nagyon érdekes, mert annak idején nem volt ez ennyire, nem vált el ez ennyire egymástól. Én, én 1985-től voltam középsül is, és ugye ott is volt, hát nálunk minden volt Primo, HT, volt egy XT, azt egy külön helyiségben tartották, ahol nem lehetett bemenni, és volt komodor, de szerencsére a ht a primo a komodorokhoz, meg a spektrumokhoz be lehetett menni. Sőt, azokon lehetett programozást tanulni gyakorlatilag. Nagyon ritka volt, hogy valakinek volt számítógépe, nekem nagyon nagy szerencsével, szintén ilyen családi szerencsével, 85-től volt spektrumom, de volt ismerősekinek akinek volt komodorja, meg a Soliba lehetett játszani. És az volt nagyon érdekes, hogy majdnem minden olyan játék, amit imádtam az egyikre, az meg volt a és is általában ezt megadom, ezt most megadom, te ráadom. És odaadom, hogy jobb volt Commodore a grafika. Mindenki hallotta, hogy ki mondta. Mindenki hallotta, ugye? De igen, de ugye a Manic Manzont említeném én is, vagy a Mission impossible hát a kommandó a, a az maga volt Schwarzenegger, ezt most ne szépítsük. Tehát a film után, és abba az a felfegyverkezési jelenet, az egy teenager fiúnak akkoriban, hát igen, és azt lejátszani, amúgy is stratégiai játék őrült voltam életemben, szóval ez, meg hát a Raid Over -Moská. most bocsánat, nem semmi politika, de kicsit ilyen de hogy nagyon-nagyon menő volt. Az újabb generációknak hadd mondjam el azt, a nagyon fontos tényezőt, hogy ezek a házi számítógépek jellemzően úgy néztek ki, hogy gyakorlatilag a billentyűzetbe voltak beépítve a gépnek az alkatrészei. Tehát a mai számítógépekkel szemben, vagy azokkal ellentétben egy Commodore 64 is új nézett ki, hogy egy ilyen barnás színű billentyűzet, az maga a gép volt. Abban volt benne a processzor, a memória, és minden egyes alkatrész. De hogy mindez honnan jön, na erről fogunk mindjárt a digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Jack Tremielnek hívják azt az úriembert, akitől elindul a történet, de itt át is adom a vonalát képes Gábor digitális múzeológusnak. Valóban Jack Tremiel alapította a Commodore céget, és azért így nevezte el, mert valamilyen az amerikai hadsereghez kötődő nevet akart választani, úgyhogy a Commodore-t választotta, mert a többi már foglalt volt, ami sorhajókapitányt jelent. Tény, hogy a 70-es években már jelentkezett személyi számítógéppel a komodor PET-tel, az szokták mondani, hogy a szent háromság, a számítógépes szent háromság része, mert az egyik első ilyen nagyon népszerű amerikai számítógép volt, de ami az igazi elődje a Commodore 64-nek, már ugyanezzel a billentyűzettel egybeépített ilyen ilyen házzal, az a Commodore Wick 20 volt 1981-ben, amit az én személyes nagy kedvencem William Shatner reklámozott, mégpedig egy elképesztően direkt ellen kampányjal az Atari-t az Atari céget savazva, mert azt mondta, hogy ne vegyetek csak egy videójátékot, mint ez az Atari, amikor ennyi pénzért egy teljes értékű házi számítógépet vehettek. És tulajdonképpen ez volt az a, a nagy váltás, hogy valóban akár mondjuk egy tévémodulátor közbeiktatásával tévén is lehetett a Vig-20-ast használni, már színes kijelzője volt, csak hát még egy picikét kisebb memóriája, mint a Commodore van nek valami 3500 bájt körüli memóriára emlékszem, amit a Basicből igénybe lehetett venni. De egyébként ez sikeresnek minősíthették szerintem Jack Trémielék a komodornál, mert pár méter távolságból nézve a WIG 20 pont úgy néz ki, mint a Commodore 64, talán egy kicsit világosabb a doboza, de nagyon-nagyon hasonló, mint egy testvére lenne. Abszolút mértékben, hát azért ez már több, mint egy millió példányban készült egyes források szerint, tehát ez egy nagyon keres számítógép volt, és a Commodore 64 egy logikus folytatással lett 82-ben, legtöbb forrás szerint 82 augusztusában mutatták be, és most ahogy készültem a műsorra, az egyik kedvenc ilyen számítógép történeti adatbázisomban rákerestem, és ez az Old Computers adatbázis ez olyan körülbelül 130-140 különböző személyi számítógépet sorol föl ebből az évből. Persze nem mindegyik házi számítógép, van köztük számítógép meg van köztük ilyen business modell is, de azért hihetetlen a gazdagság, mert a legtöbb akkori gép nem volt egymással kompatibilis, hanem külön világ volt, és azért ebbe a hatalmas mezőnybe végül is egy olyat alkottak, egy olyan számítógépet, ami utána több mint tíz évig megállt a talpán. Ezt tíz évig gyártották ezt a számítógépet, és hát a legszerényebb becslések szerint is 10 millió példányban készült, de van, aki azt írja, hogy több mint 20 -ban. Csak egy kis kitérőt engedj meg Leó, hogy akkor ebben az 1982-es mezőnyben ott van az az égspektrum gép is, amiről már most is szó ejtettünk, meg egy tapasztalat műsorban, ugye, komplett összeállítást készítettünk az égspektrum világáról, úgyhogy a hallgatóinknak mondom, hogy ha szeretnék azt a műsort meghallgatni, akkor jöjjenek föl szépen a Postmodem YouTube csatornájára, és hallgassák meg azt a műsort. Igen, hát nem véletlen, hogy a Spectrumot említett, mert Európában. Azt gondolom, hogy a két talán legnépszerűbb gaming platform a 80-as évekből, a 8-bit korszakból, ez azért nagyon meghatározó volt, és mint a fradisok meg az MTK-sok azért volt Egyébként adnak van valami oka, Leo, hogy pont 1982-ben indult el ez a két nagyon sikeres gép? Hát nézd, én ezt logikus folytatásnak tartom, tehát azért a ZX-80, ZX-81 gépek Nagy-Britanniában, és a Commodore vic 20 vagy Németországban vc 20 Computer, ezek kezdték <gül> ezt a, ezt a sztorit, tényleg ezek a billentyűzettel egybeépített kis kompakt mikroszámítógépek, a Sincvere azt is szokták mondani, hogy egy árobbanást indított el, és valószínűleg ez folytatódott egy olyan irányba, hogy minél hasznosabb gépek uh -huh. Igazad is van, hogy ez egy logikus folytatás, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok erre a részre, és a többiek is hozzászólhatnak ez a kérdéshez, hogy vajon mitől lehet, hogy éppen ekkor, mert hogyha most visszagondolunk a mából erre a 40 évvel ezelőtti, vagy 35 évvel, 30 évvel ezelőtti múltra, akkor mindenki a Commodore 64-re, meg a ZX spektrumra emlékszik, és kevésbé emlékszünk egy csomó más gépre. Ha belegondoltok eddig, tulajdonképpen befogadói voltunk mindennek. A játékoknál már volt egy kis interakció persze, de alapvetően befogadtunk dolgokat. És ami nekem a, az egészén Commodore világban, vagy valami ebből a 8-bites világból a legfontosabb volt, hogy lehetett vele valamit létrehozni kreatívnak lehetett lenni vele. Engem ez be, és abban a pillanatban, amint leültünk a gép elé, azonnal elkezdtünk valamit csinálni. Egy programsort, egy grafik -be rajzolni berajzolni valamit. Én, én megmenném kockáztatni, hogy ez az alapja. Tehát szerintem ebből van az alapja. Alig, hanem Rambo is ezzel egyetért. Igen, hát a, a, a gép egyébként tényleg egy nagyon különleges. Tehát ugye most mi visszaemlékszünk ilyen retro hangulatba, de hát tulajdonképpen nem az a magyarázata, vagy nem az az egyetlen magyarázata, hogy akkor voltunk fiatalok, hanem ez a gép, ez tényleg egy, egy, egy fantasztikus volt, és szerintem nagyon kiemelkedett voltak mindenféle iskola számítógépek de én, én például úgy tudom, hogy 22 millió eladott darab hardware el az Guinness rekordok évkönyvébe került, és rengetegféle programot is adtak ki hozzá, tehát 23 ezerféle program jelent meg ez alatt a 10 év alatt. Egyébként 82-ben Amerikában jelent meg, és úgy tudom, hogy Európában 83-ban, tehát a születésnap az úgy stimmel, hogy itt Európában egy kicsit hogy később. Jövőre is megünnepeljük később értünk, értünk hozzá, és hát egyet értek Artúrral, hogy tulajdonképpen én felnőtt voltam már, mikor megismerkedtem a géppel, és hogy tényleg az volt, hogy az ember a semmiből valamit tudott készíteni, bézik, C-be, -be, ez a programozás ez, ez tényleg egy ilyen csoda volt, de emlékeztek még arra, hogy volt például TV Bézik, és akkor bemondták a rádióba, hogy Bizony. most a spektrumosok indítsák el felvételbe a kazettás magnóikat <gül> is, és hasonlók, tehát hogy ez tényleg egy olyan, olyan varázslatos korszak volt, amire még így 40 év után is, is nagyon jó visszaemlékezni, és nagyon sokat adott az embernek. Lényegében bejött, amit a Jack Tramiel mondott, mert ő azt mondta, hogy a tömegeknek akar számítógépet csinálni, de hát ha az elődje a Volkscomputer volt, akkor, akkor mondjuk, hogy a Volkswagen Bogárhoz hasonló szerepet tölt be, és nem csak egy nemzedék életében, vagy történetében, mert azért a 90-es évekre is szépen átnyúlik ez a komodor történet, és hát tegyük hozzá, hogy ilyen rimékekben újra Mind a mai napig velünk van és életben tartják. A digitális világ érdekes. És igen, egy ismerős dalt hallunk, de mindjárt, hogyha megszólnak a fiúk, akkor valami furcsa lesz benne. Ugyanis ez a zene, ez nem az eredeti, hanem egy Commodore 64-hez kapcsolódó dal, és ezzel most elindítjuk a személyes kedvencek sorát Rambóval, vagyis Csizmazia darab Istvánnal, akinek a kedvenc Commodore-os zenéjéből adunk itt most egy kis rövid csokrot. Mit hallunk most itt, kedves Rambó, ezzel a zenével? Ez Commodore 64-es dal. Hát a Press Play on Tape volt egy olyan zenekar, ami ami C64-es zenéket dolgozott föl, és koncerteket adott Európa szerte, hát mi ugye csak az interneten hallgattuk ezt. Léteznek óriási nagy gyűjtemények egyébként a mai napig, például az a remixquad.org, ahol egy csomó ilyen feldolgozott zenét lehet hallani, és fantasztikus, jó zeneszerzők alkottak műveket, amik, amik nagyon, nagyon jók voltak. Még az ennéhez azért azt tegyük hozzá, hogy a gép nagyon izgalmas volt, ugye 64 kb tudott nyújtani a, mondjuk a versenytársakhoz képest, de egy fantasztikus újítása volt ez a bizonyos hangcsíp benne, ez a C chip. Ennek a fejlesztője egy Bob Jens nevezetű úriember volt, aki később az Ensonic céghez ment dolgozni. Ez a hangcsíp, ez három csatornán, kilenc oktávon, négy hullámformát tudott generálni, és hát ugye vessük össze, hogy 1981-ben jelent meg az XT, aztán 82-ben az AT, és ott csak egy ilyen szánalmas PC speaker tudott csípogni. Itt meg hát olyan zenéket hallhattunk, hogy a Rambo vagy a Commando már az csoda volt, és aztán később a, a, a játékokban megjelentek ilyen digitalizált hangminták is, meg az emberi hangnak az utánzása, például volt a Kennedy Approach nevű repülő-térirányító program, és hát ezek, ezek mind csodálatos voltak. Na majd a digitalizált hangmintákra még visszatérünk, de mutatom a következő zenét István, vagyis Rambó kedvencei közül. Ez sokkal közelebb lesz egyébként a komodoros hangzáshoz, na de hallgassuk, és majd közben nyugodtan mond, hogy mit hallunk. Hát ez a Rambó természetesen. Így van, tényleg? Úgyhogy... Egyébként a, a, a Rambó név az úgy alakult ki, hogy én aztán programozó lettem később és hát mindenki azért választott magának egy nevet még a komodoros időkbe magának, saját magának és én meg nagyon szerettem egyedül dolgozni, meg akkor ment a film, még ilyen hangalámondásos VHS, kazettás időszakokat kell elképzelni, és akkor a film is nagyon tetszett, meg, meg úgy éreztem, hogy én, én szeretek egyedül mojolni, meg dolgozgatni, és akkor aztán az én nevem ez lett. De egyébként több Rambó is van, voltam egy ilyen ajkarendeki találkozón, ugye és akkor ott, ott találkoztam a másik Rambóval is, aztán lehet, hogy volt belődük több is, de az egyik az én voltam, az biztos. A Rambónak a zenéje, a Rambó játéknak a zenéje az egy, az egy érdekes dolog volt, hiszen az eredeti Rembo filmnek, a First Blood második résznek, ugye, ami talán a legklasszikusabb Rembo, amit nagyon sokan szeretnek, annak egy Jerry Goldsmith szírta a zenéjét, és ennek a zenének egy átirata volt, nem teljesen pontos átirata nyilván, hiszen nem lehet három csatornán egy ilyen 8 nyolcbiton ezeket így előállítani, de egy átirata volt, de egy fantasztikusan jól sikerült átirat volt, ami nagyon szépen adta vissza az eredeti dallamát és hangulatát a filmnek, de egyébként ez, ez még hozzáad az él szerintem a Rambo esetében. Mutatom a következő felvételt, és István majd mondja nyugodtan, hogy mi ez. Jó. Aha, ez a habbar nevű zeneszerzőnek a, a műveiből egy ilyen hardcore mix. Szerintem ez is nagyon jól szól, és akkor ha már itt hangminőségről, meg jó zenékről van szó, volt itt egy magyar ember, aki egy nagyon érdekes projektet csinált, még így a, hát nem emlékszem pontosan az évekre, a 80-as évek, 90-es években volt már ez, harcit kártyát készített. Ez a 65-81-es chipből csinált olyan PCI-os, meg izás hangkártyákat, amiket bele lehetett rakni még a klasszikus dobozos PC-be és akkor a, ezek a playerek vagy pedig maguk ugye az emulátorok ezen a kártyát föl tudták ismerni, és ezen lá, játszották le sokkal jobb minőségbe a, a, a zenéket. Hát fantasztikus jó minőség volt. Egyébként manapság ez annyira divatos lett újra, ez a 6581-es, hogy, hogy ilyen ebből készülő szintiket szoktak használni egyes zeneszerzők még mind a mai napig. Egyébként, aki szeretné újra hallgatni ezeket a Commodore zenéket, nyugodtan keresgéljen a YouTube-on, mert szinte mindent onnan találtunk meg mi is. A Press Play on tape Commodore 64 boyband az elején ugye a Rambo First Blood dalt mutattuk, illetve ezt a Hardcore Habard mixet, ami, hogy is mondtad, Hardcore mix, ugye? Ez amit Igen. Még a, a weboldalakhoz csak annyit, hogy még a mai napig létezik egy C64.lap.hu, az még a startlap kezdeményezés volt, ezt én csináltam eredetileg, aztán később átadtam egy más valakinek, de ezt még a mai napig frissítgetik, és akkor ott egy csomó minden zenét, emulátort és ezzel kapcsolatos oldalt összeszednek. Tehát az egy nagy linkgyűjtemény, aki esetleg bóklászni akar annak. Ez nagyon hasznos lehet. És pont ez az egyik legfontosabb és legérdekesebb az egész Commodore 64 világgal kapcsolatban, amit most mondasz, hogy mind a mai napig egy élő eleven szubkultúráról beszélünk, nagyon sok embernek rengeteget jelent a Commodore 64, úgyhogy most ezzel folytatjuk itt a műsorban a témák sorát. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A Commodore 64 40 éves lett idén, és van egy olyan rendezvény Magyarországon, Árokparti a címe, és részben a Commodore 64-el, de egyébként a 80-as évek házi számítógépeivel, talán így lehet mondani, a 8 bites gépekkel foglalkozik, olyan rajongó emberekkel, akik azóta imádják ezeket a masinákat. Itt van az Árokparti egyik alapítója és szervezője, Oswald Balás. Szia Balázs! Hogy indult el ez a rendezvény 20 évvel ezelőtt? Hát akkor mindjárt pontosítanék és egy kicsit, mert mi 99 óta rendezzük egész pontosan, az már 23 év, illetve hát egyet kihagytunk ebből sajnos, úgyhogy ez volt a 22 az idei. Az egész onnan indult, hogy Guzslaván Gábor barátommal mi Ajkán elkezdtünk szervezni egy, egy ilyen számítógépes körszerűséget, nem tudom minek mondjam, és akkor ebből egy idő után kinőtte magát egy csapat, ami meg neki szervezni egy ilyen találkozót. Jó, hát most elkezded így mondani, hogy szerveztük, meg elkezdtük szervezni, meg tanfolyam, meg stb. De hát itt muszáj, hogy legyen valamilyen érzelmi szál, ami ezekhez a géphez köt benneteket személyesen is, és erre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy mit, mit gondoltatok ti ak akkor erről a gépről? 99-ben azért már a szám személyi számítógépeknek a döbbenetes térhódítását láttuk. Tehát hol voltak akkor már Commodore 64, meg ezek a házi számítógépek? Hát, uh, igen, a 64 az már kezdett ugye a végkora lenni, viszont hogyha ha... Ebbe bele akarunk menni, akkor még, még jobban vissza kell menni az időbe, mert nekünk ez általános iskolába kezdődött. Tehát akkor Itt van a először. kutya elásva, ugye? Igen, igen. Hát szerintem az a 40-es korosztály Kik leginkább képviselik ezt a rajongótábort, azok mind-mind innen indulnak. Tehát ugye a 90-es évek elején, amikor ezek a gépek megjelentek, illetve hát inkább úgy mondom a 80-as évek végétől megjelentek itthon Magyarországon, akkor ugye boldog-boldogtalan neki állt játszani ezekkel a gépekkel. Mi is, mi is ezzel kezdtük. Utána találkoztunk magával a demo szín fogalmával is, és, és akkor valahogy ez, ez így megmaradt. Hát ez tény Aztán most már, hogy ez egy el nem múló szerelem, kedves Balázs, mert ugye, hogyha még 2022-ben is árokpartit szerveztek a 8 bites gépek rajongóinak, akkor hát itt mindenképpen kell legyen valamilyen érzelmi kötődés. De a mai fiataloknak mond el, hogy miért érdekes, akkor, amikor már sokkal olcsóban hozzá lehet jutni sokkal nagyobb teljesítményű számítógépekhez, sokkal jobb grafikával, sokkal jobb hanggal, stb. stb. Mi az, ami még mindig ott tart benneteket a 8 bites gépeknél? Hát nem is tudom. Tehát, hogyha visszagondolok erre a korszakomra, akkor az a rengeteg játék. Az biztos, hogy nagyon befolyásolta, hogy megmaradjon ez az egész érzelem. Illetve, amiről nem tudom, tehát itt igazán a demószínről lenne érdemes beszélni, mert az az, ami megmaradt. Tehát ma már ugye játékokról, csak retrojátékokról beszélünk, viszont maga a köré épült széna, ami, ami a mai napig gyárt különböző, úgymond, demókat, ami a gépnek ugye a tulajdonságait, a lehetőségeit próbálja bemutatni, az, az egy mai napig töretlenül létező valami. Tehát ez az és a dolog, amit az Artúra az imént egy jó tízperc ezelőtt mondott a műsorban, hogy végre lehet valamit kreálni a géppel, és erre a Commodore 64 már például nagyon alkalmas volt, hogy mondjuk ilyen demókat készítsetek vele. Igen, igen. Hát gondolom ő beszélt róla, hogy ez honnan nőtt ki, tehát a kalózkodásból, és akkor hogyan vált az önálló művészeti ággá. És akkor aki egy kicsit is elkezdte beleásni magát, ugye először csak, hogy mondjuk meg tudja mozdítani valamit a képernyőn, akkor ennek már örül, és akkor látja, hogy mások mire képesek, akkor ő is megpróbálja azokat túlszárnyalni. És hát igazándiból a szerelem ott kezdődik, amikor az ember ezt egyre jobban elkezdi megismerni, egyre jobban tudja, hogy mik a gépnek a határa és akkor évről évre Mégiscsak jön valaki és bebizonyítja, hogy nem, még többet lehet, na az, az, egy, az egy nagyon jó érzés. Mi történik az árokpartin? Mit lehet látni, mit lehet hallani, miben lehet részt venni? A demószín köré próbáltuk ezt az egészet építeni már a kezdetektől fogva, tehát demók versenyeznek, grafikák, zenék, és akkor ezt próbáljuk mi még kiegészíteni különböző zenei programokkal, koncertek volt kiállításunk, előadásunk. Aki oda jön, az hogyha nem is akar részt venni a versenyekben, akkor is talál magának olyan, programot, amivel tud azonosulni, vagy amit tetszett neki, illetve hát mi arra buzdítanánk mindenkit, hogy a versenyekre próbáljon készülni, mert hát az, az a fő attrakciója az egész rendezvénynek. Ami különösen érdekes, hogy ebben nem csak azok vesznek részt, akik még emlékeznek rá a gyerekkorukból, és akkor tényleg van egy ilyen kis ilyen kis nosztalgikus valami, hanem, hanem van egy teljesen új generáció, tehát akár, akár a következő, az utáni generációk, akik, akik élvezik ezt az egészet, és persze számukra ez inkább egy Stílus retro, viszont benne van ez a versengés, benne van ez az egész hangulat. És ami még nagyon furcsa, és ezekbe a partikba mindig mindig meglepet, hogy itt van egy csomó ilyen, ilyen renegád gyerek, aki, akik tényleg lázadnak, és grafitiznek, és mindenféle csinálnak, majd egyszer csak összeállnak, és alkotnak valamit. Pont ezeket a demókat, ezeket a fantasztikus, hangulatú, színes, zenés kompozíciókat, amik tényleg azt kell mondjam, hogy jó néhány videóklip minőségű azokkal vetekszik, és a mai napig emlékszek jelenetekre ezekből a fantasztikus alkotásokon, ezek tényleg alkotások voltak, ezek művészeti alkotások, de úgy művészeti alkotások, hogy egyben műszaki képességeket is bemutattak. Tehát ez egy egészen izgalmas alkategóriája a művészetnek szerintem. Én meg arra emlékszem, amikor a közönség ott az Árokpartin milyen hihetetlen kitörő lelkesedéssel és ovációval fogadta egy-egy mű bemutatását, hogy sikerült végrehajtani a feladatot. Ezért érdemes szervezni az Árokpartit, ugye Balás? Bennem mindenképp ezt tartja a lelket, hogy még újabb dolgokat láthatok egy olyan gépen, amiről tudom, hogy mondjuk körülbelül mi a képessége. Ugye itt a legtöbb ember, aki eljön, vagy ítés, vagy valami nagyon közeli szakmában van általában, na jó, persze vannak mások is, de odáig eljutnak, hogy ismerik ezeknek a gépeknek a határait. Tehát ott mindenképp erről van szó, hogy látja, hogy na, ezt is meg tudták csinálni, most már egy újabb effektust meg meg tudtak csinálni, mire eddig azt gondoltuk, hogy nem lehet. Hát ilyenkor az ember persze, hogy egy ovációba tör ki. Balázsról egyébként azt is elmondhatjuk, hogy számítógépes grafikával foglalkozik a jelenben. A két világ között van-e összeköttetés? Tehát, hogy azt, amit egy Commodore 64 grafikájával annak idén meg lehetett valósítani, azt a tudást, azt lehet -e hasznosítani a mai grafikai világban? Hát ott igazániból ezeken a kis 8 gépeken pixel grafik lehetett alkalmazni. Ennek a mai napig van van egy ilyen kis utórengése, tehát most is adnak ki olyan játékokat, pont ezt a korosztályt megcélozva, amik ezeket hasznosítják, hogy egy kicsit így visszahozzák ezeket a retro élményeket. Ezeket mindenképp lehet. De mondjuk én például nem feltétlenül ezzel foglalkozom, én ezek egy játékfejlesztő cégnél, de innen alapszik. Tehát ez, ez volt mindennek az alapja, én is így kerültem ebbe az egészbe bele. Tehát ez egyetem alatti és modelleztem, és akkor valahogy ez így, így jött, hogy akkor a játékfejlesztés az egy ilyen következő lépcső ebben. Tehát mindenképp mondhatom azt, hogy a demo szín az nekem a munkámnak is a a gyökere, tehát onnan indult el ez az egész. Oswald Balázsnak, az Árokparti egyik alapító szervezőjének köszönjük szépen a beszélgetést, és még annyit mondja el nekünk, hogy aki szeretne elmenni mondjuk a következő Árokpartira, hol tud jelentkezni, hol tud informálódni? Informálódni mindenképp a Facebook csoportunkat ajánlanám, tehát ott érdemes rákeresni az Árokpartira, illetve van egy honlapunk, de azt általában csak a találkozó előtt fogjuk frissíteni, tehát ott most az .hu oldalon az éppen aktuál évnek a találkozójáról láthatjuk az eredményeket, illetve letölthető minden ott megjelent mű. Hát az a következő évnek majd a találkozója előtt fog igazándiból frissülni, addig pedig mindenképp a Facebook oldalt ajánlanám. A digitális világ érdekes. Postmodern. Justin Viktor, a tudományos újságíró egy nagyon érdekes megközelítést ajánlott a figyelmünkbe, hogy hogyan jelenik meg a Commodore a filmekben, a filmek világában. Na, én baromi érdekesnek gondolom ezt a megközelítést, úgyhogy kíváncsian hallgatlak, Viktor. Mindjárt indulnék onnan, hogy hát a 80-as évek gondolom nem leplek meg benneteket, hogy Hemzseg a Commodore 64 meg Vic 20 főszereplésével készült filmektől, induljunk 1984-től az Electric Dreams című amerikai mozitól, amiben az a történet, hogy egy AI, egy mesterséges intelligencia kifejlesztése az úgy történik, hogy véletlenül egy C64-be beleborul a pesgő, és ettől ennek a gépnek elkezdenek érzelmei lenni, és elkezd kommunikálni mindenféle mesterséges intelligenciára jellemző dolgokat csinál. Hát innen is látszik, milyen régen várjuk már a mesterséges intelligenciát, de menjünk tovább, rögtön ott van utána ugyanebből az évből a Haydn C, gyakorlatilag a kanadai Wargames, ez egy nagyon elterjedt téma volt akkoriban, tehát különböző világháborús, ugye világháborús fenyegetettség volt, és világháborús játékok kirobbantják a harmadik világháborút, vagy éppen világháborús játékokkal játszák le a harmadik világháborút, tehát ez egy ilyen témájú dolog volt. Hát itt is a Commodore 64 volt a középpontban, de mondanám neked, külön RP megcélozlak, téged egy rádió stúdiót is lehet C64-ről futtatni. Hoppá. Nem is kell hozzá semmi más, képzelde. hogy ez kiderül a Válasz Engem című 1984-es amerikai filmből, ahol ez történik. Milyen funkciója van a komodornak a rádió stúdióban? Röviden és tömören minden is. Ja, értem. Mindent arról csinálnak. Tehát, gyakorlatilag ugye vannak, innentől nem nehéz elképzelni. Hát van egy olyan, amit ha megnyomsz, akkor tökéletes lesz a hang. Aha. Van egy olyan, amit ha megnyomsz, akkor minden felvétel elkészül időre. Aztán van egy olyan, amit ha megnyomsz, jön a megfelelő zene. ebben akkor egy kis sci faktor, úgy érzem. Hogyne, hogyne. Nagyon-nagyon érdekes. Ámblok a keresgélés során az volt a tapasztalatom, hogyha retro film, ha retro témát érintő film, mert elővök egy poént, tehát egészen képzeljétek el, egészen a mai napig évente kijön nem tudom hány olyan film, sok, amiben Commodore 64 van tehát vagy a retro számítógép az, vagy éppen, vagy éppen a számítógép számítógép az. Te beszéltél az adás elején még egy érdekességről, hogy a, a kaszniról úgy a, a gépnek a testéről, ezt uh -huh. úgy hívják az amerikaiak, hogy breadbox jó név szerintem ez a kenyérdoboz, mert hogy vastagabb, egy kicsit van úgy anyaga. És egyébként zárójában mondom neked, ez nekem nagyon tetszett a 80-as években, hogy, hogy van anyaga, hogy meg lehet fogni, ez, ez, ez úgy ott van. A spektrum olyan kicsi volt, meg olyan műanyag volt, a, a gumi volt a gombja, de azért a komodolász az, az egy emberes. Hát mondjuk ilyen szempontból akkor neked a kedvenced a magyar híradástechnika szövetkezet HT1080Z típusú gépe lett volna, kb. 12 kg. Abban aztán volt anyag. Régen minden jobb volt, szím hallottuk, és valóban a régi gépekben volt, volt anyag, mondhatjuk. Na szóval Philadelphia kísérlet, ugye ezt mindenki tudja, ott egy vicc 20 emlegetett géppel végzik az az 1945-ben, tehát ha nem tudtátok volna, ezt is lehet komodorral, ezt a jönnek a rendőr akadémiák majdnem mindegyikbe, 1-2-3, szerepel a Komodor 64, nagyon érdekes 85-ből a Murder in Space, ahol távolról boncolnak fel egy holttestet, c 64 Ez a az ez az ultimate mindenes. ez minden tud. De szerepel Wim Wenders 87-es Berlin fölött az ég című művészfilmjében, amit én nagyon szerettem, még nagyjából akkoriban láttam is, amikor ez kijött. És aztán aztán érdekes nagy filmek még a, a Fortress, 1992, itt becsatlakozom Leo-hoz, tehát valóban átnyúlik a 90-es évekbe erősen a, a nostalgia, vagy nem is nostalgia, Itt Christopher Lambert kerül egy olyan börtönbe, ahol mm, szomorúan mondom, C64-es billentyűzettel osztják az áramütést, vagy akár a halált a, a, a, a fogvatartottaknak. És aztán, aztán jön, ugorjunk egy nagyot, 2016. DC Comics, Legends of Tomorrow C64-jel találkozunk még hozzá 1975-ben mondom neked Leo, hogy képzeld el, már 75-ben volt C64, oda utaznak vissza, és ráadásul 1802 es monitor is volt, ami egyébként csak szerintem 86-tól volt, de minden. Nem de volt a, most az összes tárgyfeliratot, át kell írnom a múzeumba. <sussz> Na és, és ugye mit csinálnak? Feltörnek egy, feltörnek egy bankszámlát a c 64 ben tehát online banking is volt, csak mondom. De ez valami időutazás lehetett, nem a filmtörténet? Ez időutazós történet volt. Postmodern. Kovács Tücsi Mihály most egy olyan egykori Commodore 64-es történetet idéz fel, amiben a zene és az adattárolás a főszereplő. Ez még valamikor 1986-ban történt, amikor azon a bizonyos Gödöllői Agrártudományi Egyetemen dolgoztam, és épp átmentem a karbantartó fiúkhoz, hogy lenyújam tőlük a legújabb másolat játékprogramokat, és történet, egyszer csak az leül mellém, ami szokatlan, hogy nem azt mondta, hogy vidd a lemez, hanem, figyelj, na ezt nézd meg. És betölt valamit egy jó nagy fájt, mert egy fél floppy helyet foglalt el, ami azért az egyszerűbb játékokból 3-4-5-6 darab is elfért egy floppyra, úgyhogy ha valami fél floppyra kellett, az, az már egy komoly méretű volt. Ezek után hirtelen becsíkozódott a képernyő, ezt is csak azok ismerik, akiknek ne nem voltak hozzászokva, hogy... A képkeret világoskék volt, a maga a játéktér sötétkék és ez hosszú évekig be volt vésve, hogy csak egy színű lehet, és a gyors másoló programoknál jött be először ez a grafikai hatás, hogy gyakorlatilag szétverték a képernyőt, és csíkokat mutattak, ami rendkívül izgalmas látvány volt. Na itt is ez történt, hirtelen becsikozodott a kép, majd egyszer csak megszólalt egy zene. Ez teljesen arhaikus visszaadása volt a dolognak, ugyanis pontosan 12 másodperc hosszú volt ez a fél lemeznyi zene. Ez volt az első olyan zene, amit akkoriban hallottunk, ami hagyományos zene digitalizálásával készült. Hallani lehet a minőségén, hogy hát bizony ez egy kicsit olyan szokol minőség. Olyan 8 bites. Igen, igen, igen, tehát amennyire sikerült, és tényleg fél floppy kellett ennek az adatmennyiség kiírásához, de hát egyszerűen döbbenetes volt a hatása, hogy a szokásos csipogós zene helyett egy valódi zenét, egy valódi énekest hallunk, igaz, hogy csak 12 másodpercig. Ez egyébként Carl Douglasnek az 1974-es Kung Fu Fighting című száma volt, és érdekesség, hogy akkor egyszer volt ez, és utána soha többet nem találtam ilyet. Mármint, hogy ilyen digitalizált zenei Igen, részletet? digitalizált zenét, igen. Önállóan digitalizált zenét úgy nem nagyon csinálgattak, egy-kettő még így felmerült, de több olyan játékprogram is készült a Commodore 64-re később, például az Outrun, a Turbo Outrun, amiben használtak digitalizált hangmintákat olyan formában, hogy magában a zenébe építették bele például a dobrészbe, vagy volt esetleg egy kórus, vagy ilyesmi, ami egészen hihetetlen, ilyen agyfelrobbantós pillanat volt mindenkinek, mert addig még soha nem fordult az elő, hogy digitalizált hangmintát hallottunk volna a szintetizátor mellett egyszerre megszólalni. Mondolkoztam, hogy vajon hogyan csinálták ezt annak idején, hiszen 82-ben jelent meg a CD, esetleg onnan próbálták digitalizálni a zemét, vagy valami trükköt. Nem igazán jutottam tényleg a nyomára, de sok ilyen apróságot lehetett később hallani, ami tényleg élvezetes volt, volt egy játék nukleáris csapás után játszódott, és a, egy ilyen Mad Max egy V8-as kocsival kellett Szágódalunk a nukleáris pusztaságon keresztül, és időről el kellett jutnunk különben, a sugárzás végzett velünk, és abban volt egy, még is emlékszem, hogy We Age Fantastic Space valamit mondott ilyen gépi rögzített hangon, és hát óriási élmény volt, hogy egy emberi hang szólalt meg a játékban. Találtam olyannak egy nyomát, hogy létezett egy ADG Enterprises nevű társaság, aki még készített a Madonnának a Material Girlból, illetve a Born in the USA című számból ilyen hasonló 10-12 másodperces utóbbi Bruce blokkot, igen, de ezeknek teljesen más volt, ezen csak normál képernyő volt, tehát szerintem nem ugyanaz a társaság készítette. Úgyhogy egész egyszerűen ez egy rejtélyes kísérlet volt, és ha jobban belegondolunk, maga a CD-rom, ugyebár az első hivatalos zenei CD, 1982-ben jelent meg, a CD-rom maga a számítógéphez, a PC-hez, talán 89 környékén, és 91-ben karácsonyra debütált a megkintoson a Quick Time nevű zenelejátszó és digitalizáló program, amit Steve Burman fejlesztett ki még. Tehát ez itt egy igen érdekes lyuk, sötét lyuk a történetben, hogy vajon ki mit csinált és hogy, és egy ilyen nagyon érdekes legendárium maradt a C64 történetének a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A jelek szerint a mai műsorunkban domináns a zene és a Commodore 64 viszonya, mert így a műsor vége felé is még maradunk a zenénél. Egy nagyon érdekes megközelítéssel foglalkozunk, hogy hogyan ível át az időn, a több évtizeden keresztül mondjuk egy dallam struktúrája, egy jó dallam, ami sokaknak megtetszik. Keleti Artúr mondja el a történetet, hogy hogyan alakul ki ez az evolúciója dalnak. Én nagy zene rajongója vagyok a Commodore 64-nek, lehet így fogalmazni, mert magam is zenét készítettem rajta a játékprogramokhoz. Sőt, be is mutattuk Keleti Artúr szerzeményeit egy korábbi műsorban, szintén visszakereshető a Postmodem YouTube csatornáján. <gül> Így van. Azért is izgalmas ez nagyon, mert, mert már szóba került ennek a kis gépnek a, a zenei képessége. Itt azért egy pillanatra megállnék, mielőtt megmutatjuk ezt a zenei utazást itt a, a hallgatóknak, mert szemben a mai zenei képességekkel és egyebekkel ebben az időben, ha valaki zenét akart írni egy ilyen gépre, akkor bizony a maximumot kellett nyújtania, dallamot kellett írnia, Érdekes hangvezetést kellett csinálnia, kis helyen el kellett férnie, érdekes kellett, hogy legyen, hogy ne legyen unalmas, felismerhető legyen, ne sértse a fület, legyenek benne különböző hangszerek. Ha érdekli a hallgatókat egyébként, én javaslom, hogy érdemes tényleg megnézegetni a Youtube-on, rengeteg ember foglalkozik és elemezgeti ezeket, de menjünk is bele abba, amit hoztunk most a, a, a műsorba. Már szóba került a Rembo, egyébként, meg a Commando mind a kettő az előtt, mint, mint fontos, ikonikus ilyen lövöldözős játékok a Commodore 61 életéből. Volt egy másik is, ami, hát lehet, hogy most sokan meg fognak szólni érte, nekem annyira nem tetszett. Ez a Green Beret nevezető Commodore 61-es játék volt, ami hát a nevéből is kitűnik. Ez a zöld csapkás. Ez is egy kommandós volt, kellett vele rohangálni, megmenteni túszokat, ez akkor jellemző volt, ez is egy pixel valami volt. De ami miatt ez most került az asztalunkra, az az, hogy ennek a programnak, ennek a játéknak volt egy loader egy betöltője. Ugye arról is beszéltünk már, hogy nagyon hosszú ideig kellett várni, amíg betöltöttek ezek a játékprogramok, tehát valamit kellett oda rakni, grafikát, zenét, stb., hogy itt ne unják el magukat az emberek, mert hosszú percekig nézték ezt a folyamatot. Na és enne, ez, ennek a Green Beret nevű játéknak a betöltő zenéjét egy bizonyos Martin Galway írta, de majd mindjárt mondok róla többet, most hallgassuk meg. Na hát, ahogy ezt egyébként lehet itt hallani a, a, a hangzásban, Hát azért kell ehhez képzelő erő, hogy az ember itt valami rírai dolgot képzelje mögé, de hát ez ak akkor így működött. Ezek, ezek a főső dallamok, ezek mondjuk lehet egy hegedű volt, vagy esetleg valami, vagy egy furúja, vagy valami hasonló. Az alsóbb, alsóbb ö, track mások voltak. Martin Galvé, aki egyébként 1966-ban született, ö, zenészként működött ebben a Commodore 64-es szénában, játékprogramokhoz írt zenét, és például neki köszönhetjük többek között a a, a Rambo-nak a, a First Blood átdolgozását, vagy a Comic bakery vagy a vízbolt, a vagy, vagy éppenséggel az Arkanoidnak a zenéjét. Ezek, ezek ikonikus zenék, ami, ami minden ilyen partin újra lejátsszák őket. Na de, mi történt ezután? Tíz évvel később született egy másik fiatal ember, az ő neve Joger Liedhal volt, és aztán, miután ez a zene megszületett, ő is készítette ebből egy másikat, már jóval később, hallgassunk ebbe is bele. Hát azt hiszem, hogy ennél a zenénél már jól lehet hallani, hogy itt azért valami összetettebb dologról van szó. Ez már nem Commodore 64, ez már egy következő zenei platform volt, aminő ezt végrehajtotta, de gyönyörűen átjön az, hogy az eredeti zenét, amikor volt lehetőség rá, hogy feldúsítsuk, ér, izgalmasabb hangzással, akkor mi mindent ki tudott hozni ebből Joge lidenál, és szerintem ez egy, ez egy fantasztikus alkotás volt egyébként egy norvég zenész. Na de aztán jött egy másik zenész, aki egyébként szintén ebben az időszakban született, áll a születésőt úgy hívják, hogy Rain Ovi Hunt, egy fantasztikus zenész, és nagyon-nagyon izgalmas zenészi nőtte ki magát gyakorlatilag a 80-as évekből, annyira, hogy képzeljétek el, vett egy templomot, a templomba behúzott mindenféle zene eszközt, és ott újra kreálta egyébként ezeket a régi Commodor 61 es zenéket. Egyébként annak, aki ismeri a Komodor 61 es játékokat, talán azt elmondhatnám, hogy, hogy rének köszönhetjük a Last Ninja 3-nak a zenéjét, például ez a harmadik része volt ennek az ikonikus játéknak. Na, ő is hozzányúlt ehhez ez az alkotás,hoz tovább vitte ezt az örökséget, úgy nyúlt hozzá, hogy improvizált. Improvizált egy, egy jó hosszú, tehát kb. 7-8 perces improvizáció, amiből egy rövid részletet most szintén hallgassa. Mega. meg. Nekem hát most szólaljak, bár nem szívesen teszem, mert nagyon sokáig hallgatnám még ezt a fantasztikus alkotást. Mindenkinek javaslom, hogy keresse meg Rayna Obihantnak Obi nak az alkotását a YouTube-on. de ugorjunk gyorsan, mert hogy azután is születtek még zenészek ebben a, ebben a szférában, akiknek nagyon tetszett az előző zenészek alkotása, és ahogy annak idején még jogjel ér, amikor megírta a zenéjét, akkor azt a címet adta neki, hogy Galway is God, vagyis az eredeti zeneszerzője egy isten, Ezután született 90-ben egy Martin Lande nevezetű zenész, akit mordi hívnak, Mordi a beceneve, tovább vitte ezt a, ezt a fákját, és Jógeir, vagy Alice God címen kiadott egy újabb feldolgozást ebből a zenéből, hallgassunk ebbe is bele. Ez szerintem már egy egészen fantasztikus és kifejezetten élvezhető kellemes ilyen levegő zene. Annyi titkot még elárulok, hogy az Informatikai Biztonság napjának 2011-ben ez volt az egyik zenei, zenei betétje, és sokáig a mobiltelefonomon is ez volt a csörgő hang, úgyhogy én nagyon hozzánőttem ehhez a zenéhez. Na de itt még mindig nincs vége ennek a, ennek a fantasztikus zenei futamnak. Ugyanis Chris Ebot, aki a már a műsorban említett Press Play on Tape zenekarnak is az egyik tagja és alapító és oszlopos tagja, elkezdett komponálni 64-es és egyéb 8 bit zenéket nagy zenekarra. És ezért elkészült ennek a zenének, amit az előbb, előbb hallottunk, egy újabb változata, ez most már az úgynevezett 8-bit szimfoni, 8-bit szimfoni nevezetű zenekarnak az alkotása, ezt is hallgassuk meg. Ez egyébként azt nyilatkozta, hogy amikor, amikor komponálja ezeket a zenéket, ő maga is egyébként nagyon sok mindent tett Commodore 64-en a, a zenei világban, akkor végighallja a fülével azt, hogy mi az, amit eredetileg a zeneszerző hallhatott, amikor ezt a prüntjögést elkészítette három csatornán, és ebből alakul ki az a fantasztikus zenei kavalkád, ami egy filharmonikus zenekarban már tényleg lehetséges. Na és hogy lezárjuk a sort egy mai alkotással, most ebben az évben 2022. szeptember végén jelent meg, egy Marcel Donné nevezetű zenésznek a, az alkotása, és a címe az, hogy Green Barrett Blues, ezzel is utal az eredeti címre, és megjegyezném, hogy legalábbis mostanáig a, a Commodore 64 feldolgozásoknak a listáján második helyen áll ez a, ez a mű, hallgassunk ebbe is bele egy kicsit. Gyakorlatilag végigkövethettük azt, hogy majdnem 40 éven keresztül Martin Galvey alkotásában 86-ban a Green Beretből hogyan lett egy, egy blues, egy szimfonikus zenekar által lejátszott dallam, egészen hihetetlen, hogy, hogy ihlették meg egymást ezek a zenészek és csak még egyes point a végére betennék, hogy ezek közül a zenészek közül sokan még találkoztak is. Láttam róla videókat, ahogy egymásnak megörültek, hogy nézd, én a te művedet dolgoztam fel, én pedig a tiédet, és, és szerintem nagyon sokat adtak a világnak, nagyon sokan hallgatják ezeket a csodálatos alkotásokat a mai napig. Hát végére értünk a mai komodoros műsorunknak. Ilyenkor mindig megszoktam adni a szót Képes Gábornak, Leónak, digitális múzeológusunknak, hogy egy kis zárszót mondjon, Leó. Talán ami engem a legjobban megragad, az nem is annyira csak a retro, hanem az a fesztivál hangulat, amit az Árokpartén magam is tapasztaltam, és az, hogy ott találkoztam egy úrral, aki 30 évvel ezelőtt készítette egy komodoros játékprogramot, és most a játékprogram alapján írt regényét dedikálta. Tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat, ahogy a kreativitást elindította bennünk a Commodore 64, ez mindenképpen kalapemelést érdemel. Hamarosan lesz a mozi premierje egy Stamps Back nevezetű filmnek, ami a, ebben a Vakondok nevű sorozatnak, dokumentumsorozatnak, ami ezt az időszakot dokumentálja egy új, alkotása, és itt végig gyakorlatilag a becsempészet Commodore 64-ek feltört játékok, piacon árult másolt videójátékkazetták, és ez a 80-90 éves csokonai csoki klub témáról fognak beszélgetni. Egyébként elkapkodták a jegyeket, de minthogyha még lenne valamennyi jegy, ha valakit érdekes december 12-én lehet majd megtekinteni, és, és nagyon sok izgalmas elemmel jelentkezik majd ez a, ez a film. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Csizmadi Darab Istvánnak, becenevén Rambónak, Oswald Balázsnak, illetve a Postmodern hagyományos asztaltársaságából Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak és Kovács Tücsi Mihálynak, ki utóbbi a mai műsor szerkesztője is volt. Köszönjük szépen a figyelmet, jelentkezünk jövő héten, pénteken 16 óra 5 perckor a Pátia Rádióban. Addig is látogassák a weboldalunkat, illetve a Youtube csatornánkat és akkor találkozunk ott a neten, és hallhatóak leszünk, tehát a Pátja Rádióban jövő pénteken. Köszönöm szépen, Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra!